kuidas Janku Onu rebase rahvale tüli maia tõi. Kui rebase Onu oleks ka kinni silmi oma tare poole astunud, väraale oleks ta ikkagi jõudnud, sest ta kallis kaasa ootas teda trepil, manas ja sajatas, mis kole, ja tema kisa oli miili taha või kaugemalegi kuulda. Rebas Onu sõrkis vaikselt, kuni läveni välja. Pereema oli aga selleks ajaks juba nii marru läinud, Et tal enam sõnad keski suust välja ei tulnud, muud kui vehkis luuaga, mis tal parasegu käes oli. Rebas on pühim näolt higi maha ja pärib. Paistab sõramoodi, et sa just kui rääkisid praegalt kellegagi. Mis asi see oli, mis sa ütlesid mu kullakallis? Ma sulle siin kullatan, kes endab peit, nii pea kui sõnad talle suust välja tulid. Ma sulle kallitan! Mis vaalu oli sul need kaks ilusat kana või jäneseeide rajakale saata, Mis asja sa need kana üle ülepea koju tirisin? Ei saanud neid veel õiete vaadatagi, kui vab pung silm juba kohal. Muud kui kuumardab teine, viab kraapsjalga, muheleb loiljakalt, iitsitab ja ütleb, et sina ise olla ta saatnud, oleks ta ainult suu sõnal küsinud, oleks ta mu käest need kanu eluilmaski kätte saanud aga tema tuleb koguniste mingisuguse lipakaga, mis sina ole kirjutanud. Sa peaksid ju ometi teadma, et ma ei ka aavahel vahet ei tee. Rebase Onur raputab pead, et tema ei ole mingisugust kirja kirjutanud. Ta ju ei oskavadki seda teha ja üldse olevad, kui ole imelik, et tema kullakallist naisuke toda ei tea. Rebas Emand annaga kaasale asu, Mis sul omete aru sul, et oma enda lapsukeste suust söögi ära võtad ja jääneste suud topid Su omad lapsed on sul laiskuse pärast nii kõhnukesed, et neist kuu paist enam varjugi maha ei jää. Rebasunu vannub, et tema ei ole midagi niisugust teinud. Ei, taga on küll ja vehib nii luuaga ka vanamehe nina all, et see aevastama hakkab. Hashi! Mis sa vehid luuaga mu nina all ja näegutad mind lapsukeste kuulda ees? Kas sa tahad mulle öelda, et võtsid kätte ja antsid jänku onule need rasvased kanad, mis ma koju tõin? Kas tahad seda mulle öelda või mis? Ma naid vastu, kui antsin, siis antsin selle pärast, et sina mulle mingisuguse näru saatsid ja seda teha käskisid. Nüüd saab rebasunu kannatus otsa. Kas sul on äbematust mulle öelda, et sa mingi paperi lipaka pärast mu ilusad rasvased kanad ära antsid, mis ma ekstra kana kanapiruka tegemiseks tõin? See juttajas rebasemanda nii marru, et tal silme ees mustaks läks. Ja kui ta uuesti rääkida sai, vandus ta, et kuluga või terve elu, aga sellele jänesele ta veel näitab. Istusid mõlemad maas, krigistasid hambaid ja urisesid. Jänkuonu polnud neist kuigi kaugel ja iitsitas vist natuke liiga valjusti. Nii et rebaseonu juhtus kuulma, ütleb eedele. Lähen muretsen natuke jänese liha nende asemele. Ma hiilin taga kaudu janku jänkuonu juurde. Sa pühi siin luua ka ja tee nii, nagu oleks ma toas ja sina räägid minuga. Rebaseemand võtabki luua Ja teeb näo nagu räägiks rebaseonuga. Kule vana mees, mis asja sa kogu aeg seal tuast tukud? Mina muud kui rabakoomikust õhtani. Sa just kui ootad, et vaapunk silm sulle jälle mõne trikki mängib. Tule aga välja ja mine otsi perele midagi suegi poolist. Eks astubki janku onu ligi, teeb viisaga kummarduse, võtab mütsi peast ja ütleb õhtust rebase prouga. Loodan, et olet ikka täie tervise juures, madame. Rebasi emand ühmab, pole teine nii terve midagi ja vanames kahvel kriipis, lamab tuas. Janko no kui muiga endamisi ja pärib, Rebasi emand, kuidas teile see musliin meeldis, mis lõvisan teile saatis, et te sellest endale kleidi teeksite? Ma lähen täna õhtul kuninga isanda käppa vaatama ja ma olen kindel, et ta hakkab kohe pärima, kas see riie teile ikka meeldis. Rebaseemand paneb luua maja seinana jale, lööb käed puuse ja palub, et jänesisand veel kord kordaks seda, mis ta tema praegu ütles. Ah oh, või nii on lood, lausub Rebaseemand. Oh, et kuninga isand saatis mulle musliilist kledi riidi ja mina pole selle silma otsagagi näha saanud. Oe, oe, oe, kui mu süda nüüd üles, ei ütle. Jänk onu lisab, see oli täiesti väga uhke riida tükk. Te võiti ju basi isande enda käest küsida, kui ta toas on. Reba see oli raevust lõhki minemas. Ei, hey, toastada põle, passib väljas, et teile nende kanade pärast kõra parata. Oh, kui hea, et te mulle seda ütlesite. Oi, oleksin ma seda enne teadun, mis ma nüüd teada sain. Ma oleksin selle musliini rebaseonu käest kätte saanud ja oma eidele andnud. Tegi kumarduse ja lippas võssa. onu ongi juba platsis. Piskab kilku siia sinna, aga ei näe kedagi muud kui oma vana eite. Kus see väike lurjus on, pärit peidelt. Alles ma nägin nüüd siin seismas. Kuuda kadus. Rebaseemand haarab aga vastuseks lua ja virutab vanamehele kummalegi poole pead, nii et see ööpikute riiki vajub. Säh! Siin ta sul on! Ja virutab rebasõnule veel ühe matsake üle turja, nii et see kõmates, just kui oleks naabrinaine vastu tara vaipa kloppinud. reba harrab, et teda on välk rabanud. Kuule Ega ma jankuonu ei ole. Ai, ai, ära tauni palusesti. Ma enam ei tee. Ah, oh, nii? Üles tunnistasid? Või enam ei tee? Koos mugi enamusliin kleit on, mis lõvisand mulle saatis? Rebasõnu vannub, et ei tema ole mingisugust riiet näinud. Aga pereema kostab selle peale, et mees oli ju nüüd ometi nüüd sama ise tunnistanud, et ta enam nii ei tee, kui ta teda materdas. Rebasõnu seletab, et Tema ei tea üldse, mille eest ta sugeda sai. Tema olevad selle enam nii ei tee karjunud, et tal oma luuga tulist valu teinud. Ja rebased tõotasid, et makskumis maksab ja üks kõik, mis ka teha ei tuleks. Aga kätte peavad nad selle jänku onus haama.